אל פי אדוני את הערים האלה ואת מגרשיהן. ויצא הגורל למשפחות הכהתי, ויהי לבני אהרון הכהן מן הלוויים, ממתי יהודה וממטה השמעוני, וממטה בנימין בגורל, ערים שלוש עשרה. ולבני כהת הנותרים, ממשפחות מתי אפרים, וממטה דן, ומחצי מטה מנשה בגורל, ערים עשר.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 למשפחות בני כחת הנותרים. ולבני גרשון ממשפחות הלוויים, מחצי מטה מנשה, את עיר מקלט הרוצח, את גולן בבשן ואת מגרשיה, ואת בעשתרה ואת מגרשיה, ערים שתיים. וממטה ישכר, את קישיון ואת מגרשיה, את דברת ואת מגרשיה, את ירמות ואת מגרשיה.